Bueno, eta honem beste zirugarren lan ari ekingo digu, e, lau inak emanda arituko dira, egoitz eta bainat. Egoitz, hasita egoitz, honemen, sortziko txikian, e, lehen osatzeko, lau inak. Korrika, tripa, itxita, polita. Korrika, tripa, itxita, polita. besteeko ordua tan atorkorrika baba runekin betenik dut baitripa garuna herrimekin badaukati ta panorama ikusita auda polita Gainat, hona eh, hemen sortziko txikian, lehen bertsoa osatzeko lagoinak, Pastela, Horrela, Tentela eta Dela. Pastela, Horrela, Tentela eta Dela. Bertsoak egitea, Oso zaia dela Hai ez dut ba, pentsatzen horrela Noizean behin egin daiteke Kriston pastela, baina oink emanda, izan behartentela, baina oink kemanda izan behartentela. Egoiz, e, zure bigarren bertsoa egiteko labo inak, antzera, etxera, izeba eta bete da. Antzera, etxera, izeba eta bete da. Sidugu eta ez daitorri zeba Ama itzerakoan ni joango etzera Eskutzik etorritan antzera gaurko perspektiba bai bete da Tabeinat bigarren bertsoa osatzeko lauinak: beroa, gogoa, ardoa eta doa. Beroa, gogoa, ardoa eta doa. Matxetik ateratzen dugu bai ardoa Basoan botata hemen dikbera doa Ezait niri guztatzen edatea beroa Baina horrek ematen dit bertxotan gogoa